24. Flecknek hívták. Micces volt és aranyos, és jó fej. Egy itteremben találkoztam vele, és néhány haverommal hónapokkal azután, hogy Chelsea és én különváltunk. Spike, ő itt Fleck. Szia, mivel foglalkozó Fleck? A tévében volt, magyarázta, műsorvezető volt. Bocsánat, mondtam. Nem nagyon nézek tévét. Nem lepődött meg, hogy nem ismertem fel. Ez igazán tetszett. Nem volt nagy egója. Még miután elmagyarázta, hogy mit csinál, akkor sem tudtam, hogy pontosan ki is ő. Mi a teljes neved? Caroline Fleck. Napokkal később találkoztunk egy vacsorára, majd egy kis pókerezésre jöttünk össze este Markó lakásán, a Breham Gardensben. Nagyjából egy óra múlva szünetet tartottam, és kiléptem az utcára, Markó egyik kovboly kalapjába bújva, hogy beszéljek Billivel a sziklával. Ahogy kiléptem az épületből, rágyújtottam egy cigarettára, és jobbra néztem. A közelben parkoló autó mögött két pár lábra lettem figyelmes, majd megláttam a két görnyedő alakot is a kocsi mögött. Bárkik is voltak azok, nem ismertek fel engem Markó kalapjában. Így hát lazán oda Billyhez, és a rendőrautójához hajolva suttogtam neki. Mumusok három óránál. – Micsoda? – Nem! – Billy, honnan tudhatták, hogy itt vagyunk? – Megtaláltak. – Senki sem tudja, hogy itt vagyok. Követnek engem? Hozzáfértek a telefonomhoz? Vagy flecktelefonjához? Billy kirohant a kocsiból, berohant a sarkon, és meglepte a kétlesi fotóst. Rájuk kiabált. De ők visszaüvöltöttek, felbátorodva, integetve ordibáltak vissza bilire. Aznap este nem kapták meg a fotójukat, kis győzelem volt ez nekünk, de nem sokkal később mégis lefotóztak engem és flekket, és ezek a képek hamarosan valóságos őrületet váltottak ki. Órákon belül nagy tömeg táborozott le Fleck szülei háza előtt, az összes barátja háza előtt és a nagymamája háza előtt is. Az egyik újságban azt írták meg, hogy kicsit durva ez a rendezvú, mert Caroline valaha egy gyárban dolgozott, vagy ilyesmi. Jézusom, gondoltam, tényleg ennyire elviselhetetlen snobok országa vagyunk. Továbbra is találkoztam flekkel néha-néha, de már nem éreztük magunkat biztonságban. Azt hiszem, azért maradtunk mégis együtt még egy darabig, mert őszintén élveztük egymás társaságát, és mert nem akartuk beismerni, hogy vereséget szenvedtünk ezektől a segfejektől. A kapcsolatunk idővel mégis menthetetlenül megromlott, és beláttuk, hogy ez így nem mehet tovább, a folyamatos zaklatás tönkretette a kapcsolatunkat. Nagy teher volt ez Caroline számára, de különösen a családja számára. Aztán a találkozóink elmaradtak, majd végleg elköszöntünk egymástól. Viszlát és sok szerencsét!